Na lapozz velem a Mózes első könyvébe, ugye péntek esténként a Mózes első könyvé tanulmányozzuk, már egy néhány hete, és mi e, ahogy lemaradásban vagyunk és be kell hoznunk a lemaradást, ezért ma két fejezetet fogunk venni, ugye este 11-ig leszünk. Nem, e, a tizedik és a tizenegyedik fejezeten fogunk átmenni, ugye a tizedik fejezet az egy e, nagy részében a nemzetség táblázatok vannak feljegyezve, e, és a 11. fejezetben pedig ugye, a Bábel tornyával kapcsolatos történet van leírva, és ezekről fogunk megnézni néhány érdekességet. Olvasom is akkor az első hét verset a 10. fejezetben. Ezek, ezek Noé féjének, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a leszármazottai, mert fiaik születtek, az özönbizután. Jáfet fia, Gómér, Magóg, Mádaj, Jáván, de jók lesznek ezek a nevek, igaz? Tubal, Mesek és Tírász. Gómer fiai, Askenész, eskenász, Rifat és Togarmá. Jáván fiai, Elisá, Tarsis, Kittim és Dódánim. Ezektől ágaztak szét országaikba szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve szerint, nemzetségekre és népekre tagozódva. Hán Kús, nem Kús, hanem Kús, Micraim, Pút és Kánaán. Kús fiai Szebá, Havillá, Szaptá, Romá és Szapteká. Roma fiai Sebán és Dedán. Tök jó, igaz? Milyen lelki üzenet van ebben. Ugye ezektől, a, a, ezekből a törzsekből származik az ember. Ugye Sémhám és Jánfett az ősetják akikből az emberiség származik. Ügy, ebben a fejezetben egyébként 70 család van megemlítve. És Ugye itt látjuk ez, ebben a fejezetekben és ezekben a versekben a különböző nemzeteknek a felsorolását és az áttekintését, hogy mindezek Noé három fiától származnak. Belemehetnénk, nem fogunk, itt egy felsorolásban, hogy ezek közül a, a nemzetségek közül későbbiekben milyen népek származnak, eljuthatunk egészen Európáig, Ázsiaig. Én azt gondolom, hogy most talán ebben nem menjünk bele. Ha ez téged nagyon érdekel, akkor át tudom neked ezt hozni, kit le tudom nem tudom, ennyire, annyira nem hatott ez a dolog meg. Kicsit egy ilyen szállat, de ez nagyon fontos. És tudjuk, hogy vannak a Bibliában nemzetségfák, családfák, és itt is látunk majd egyet, elérkezünk majd a 11. rész végére, Abrahamik. És ugye ez egy fontos lesz, mert igazából ugye egy, egy családfa, ami nagyon fontos, és igazából egy valaki miatt van ez mind lejejezve ide nekünk, hogy láthassuk azt, láthassa az ember azt, hogy, hogy Isten már itt az elejétől kezdve gondolt az emberre, és már néztük korábbi fejezetekből, ugye a proto-evangéliumot, a kedvenc szava és ugye a prototípusát, a kicsi evangéliumot, ami ott volt már Ádám történetében, ahogy ők Ádám és hívva, ahogy ábukott. és Isten már ott megígérte az, az embernek, hogy majd eljön az asszony magva, aki, aki ugye meg fogja menteni az embert. És azért kell ez a nemzetségtáblázat, ez a családfa, hogy lássuk, hogy, hogy Jézus ebből származik, hogy ő Ugye Ábrahám nemzetségéből való, és ugye látjuk ezt, hogy, hogy ő az a megígért messiás. És majd 11. rész végére fogjuk látni Ábrahámot, megjelenik a színen végre, és innentől kezdve majd következő héttől, mert Ábrahámmal, ugye itt még a 12. fejezetben még Ábrahámnak van elnevezve, de ő vele fogunk foglalkozni, és az már egy kicsit érdekesebb lesz, vagy izgalmasabb lesz. Ugye itt azért sokfajta dolog volt teremtés, néha beletört a bücskem nekem is ezekbe a dolgokban, de ezért van ez itt. És menjünk is tovább akkor a 8. verstől a 12. versig, és majd itt meg fogunk állni, mert itt találkozunk egy érdekes emberkével. Tehát 8. verstől 12. vers. Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön, hatalmas vadász volt az ő az úr előtt. Ezért mondják, hatalmas vadász az úr előtt, mint Nimród. Országa először bávelben Erekben, Akádban és Kalnéniban sinár földjén volt. Arról a földről ment a surba, és építette Ninivét, Rehobot, Rehobot írt, Kelahot és reszett, Reszent. Ez a nagyváros ninive is. Ezt a és kela között. Szóval uh, itt találkozunk Nimróddal. Nekem erről mindig eszembe jut, hogy ahol mi laktunk, Esztergomban, Esztergomban, dologom mindegy. Van egy hegy, egy dobogó, kösött meg egy ilyen szállod, Nimrod szállodat. És úgyhogy megtudtam a jelentését ennek a fickornak. Érdekes, hogy ilyen nevet adnak egy szárdának. Persze, ugye valószínűleg innen szedik, hogy egy, -egy nagy vadász, is ugye benne van ez a szárod a Pilis közepén, és erdők, stb. is gondolom ebből adták, de ez, ez a fickó, ez nem egy pozitív szereplő. Tehát egy nagy vadászként itt van leírva, de, de nagyon érdekes egy-egy fordításban, hogy mi, mi is volt ő, vagy ki is volt ez az ember, mi történt ő vele. Maga a, a nevének a jelentése is már nem túl sok jót sejtett, hiszen azt jelenti, hogy lázadás, hogy lázadjunk. Tehát ilyen nevet adsz a gyereknek, akkor hogy tudjuk, hogy ez bibliai időkben jellemet is jelentette valakinek nem túl hízelgő, nem? Tehát így szólítanánk innentől kezden, nem tudom magából, hogy lázadó, gyere ide, vagy lázadó, mit tudom én szó, Tehát ugye furcsa lenne ez a helyzet, és rögtön néznék az emberek, hogy hú, hát ez az ember milyen lehet. Tehát ő nem egy pozitív ember. Egy ember volt, aki uralkodott Bábelben. És valószínűleg ő volt az első, mint szervezett, tehát aki vezette ezt az Isten elleni lázadást. Ő volt ennek az, az, a, a vezetője. Hatalmas vadászként hírja le az ige, de úgy is lehet ezt fordítani, hogy, hogy az úr ellen volt ő egy ilyen lázadó, mármint Némród és azt is írják róla, hogy erőszakkal vette be a területeket, és hogy nem egy sima vadász volt ő, hanem egy ember vadász, ami nem tetszett az úrnak. Nagyon érdekes, ami az ő, ami az ő, az ő történetem. A volt egy anyja, mindenkinek milyen meglepő, és itt különböző beszámolók voltak, utána nézhetsz. De a lényeg annak, tehát, hogy volt Nimrodnek egy anyja, Semiramis, és ő képsőbb megkapta ezt a kitüntető címet, hogy az ég királynője, és azt állította, hogy ő egy csoda révén lett terhes az ő fiával. És ezt elkezdték ünnepelni. A fia, milyen érdekes, december 25-én született. És ezt is ünnepelték az emberek. Úgy, hogy különböző ajándékokat adtak egymásnak. És kezd is felőssé Nem a ellen fogok beszélni, ne meg. Én nagyon szeretem a karácsony, várom is a sok ajándékot, meg a sok kaját. És volt még egy érdekes dolog, hogy volt egy olyan történet is vele kapcsolatban, Nimroddal, hogy ő egy vadász baleset alkalmával, vagy vadászat alkalmával meghalt, három napig halott volt, de feltámad. Ezt is elkezdték ünnepelni. Igen, ha, hajlókomát tudja. Úgy, hogy nyuszikákat és tojásokat ajándékoztak egymásnak. Ja, ez, ez már kezdőszeállni így a kép, hogy maga honnan ered ez az egész karácsonyi fállítás ajándékozás, nyuszika, piros tojás, stb. stb. Ez innen ered. Tehát maga a katolikus egyház ez ezekből a, a helyekből szedte ezeket. És nagyon érdekes az is, hogy ö, ugye felismerünk olyan ö, képeket ezekben a történetekben, ami benne van a Bibliákban. Ö, Ugye a szűztől való születés, ugye, amit Samir, Samir Amis állított magáról, hogy nem volt férfiúval, és úgy esett teherbe. A halál és a három nap utáni feltámadás. Ugye ez mind-mind, hát ez valóban már, mintha ismerős rendel számunkra, hogy ezt már valahol olvastam az evangéliumban egy Jézus nevezető emberről, akivel mindez megtörtént, aki így jött a világra, és így halt meg is támad fel. Tehát mindezek a mitológiák nagyon hatással voltak későbbiekben a katolikus egyházra, de azt is látjuk, hogy, hogy van, itt, van itt valami a háttérben, ami, ami próbál, próbál valamit mutatni az embereknek, próbálja, próbálja elvenni valamiről a figyelmet az embereknek. És mit látunk a gonoszról, mit látunk a sátánról a Bibliában? Már az elejétől kezdve, hogy nemrég néztük meg, hogy ő tünkre akarta tenni mindazt, amit Isten létrehozott. És ugye ott is van a profíciában, hogy a sátának azt mondta, hogy a, a, az asszony magvának a sarkát fogod maldosni. Tehát egy ilyen ellenségeskedés van ugye közöttük. És, és nagyon érdekes, hogy ez az ember, ugye Nimrod, megalapítja ezt a várost, Bábet, a későbbi Babilont, és ez mindig, mindig Izrael és Isten munkája ellen. Hogyha végig a Bibliát, és megnézed az ószövetséget, akkor azt látod, hogy onnan mindig ellenségeskedés jön. Hogy ez mindig valami, valami sötét hely. De nagyon érdekes az is, hogyha ellapozol egészen a jelenések könyvébe, ott is van egy Babilonról szó, hogy, hogy ez most egy város, hogy nem, talán inkább egy világrendszer, ami újra csak próbálkozik. Isten munkája ellen menni és tönkretenni Istennek a munkáját. Ma ezt láthatjuk ebben a világban, hogy, hogy minden igazából uh, valami egységesség felé törekszik. Egy egységes világrend. Ugye miért itt Európában nagyon jól megtapasztaljuk, hogy egy ilyen egységes Európa, minden ország, minden állam, szinte erre törekszik, hogy, hogy az európai közösségnek a részévé váljon. Ugye erre most vannak viták, hogy ez jó vagy nem, nem is ez a lényeg, de hogy, hogy van egy ilyen hajlam, egy törekvés, hogy, és hogy, hogy igazából ez az egész világrend egy ilyen egységessé váljon, egy uralom alá váljon. És ugye nagyon érdekes ez, nem akarok itt semmit belemagyarázni, de azt is látjuk, hogy, hogy ebbe viszont nem tetsz, nem fér bele, maga az kereszténység, hogy, és itt nem a vallásosság nem fér bele, hanem az, az igazi kereszténység, akik igazán felvallálják, és igazán követjük Istent. És nézd meg, látod ezt az egészet, hogy a gonosznak mi is a terve, vagy min is munkálkodik ő. Mit látunk itt? Hogy, hogy megtéveszze az embereket hogy hozzon egy olyasmit, egy nagyon hasonlót, mint amit Jézus hozott. Hozz valami nagyon különlegeset. Hú, feltámadt. Ó, a szűztől való születés. Mint ha próbálná ugye, ellopni, elvenni az embereknek a figyelmét az igaziról, és ugye meghamisítani a valódit. És, és ugye létrehozni egy, egy olyan vallásos, vagy vallási rendszert, egy olyan rendszert, ami nagyon hasonlít Jézusira azt, amit, amit Jézus hozott. Ugye látjuk ezeket a képeket benne, de, de igazából az emberek nem jutnak oda, vagy nem, érik, nem éri el ebből azt a célt, amit Jézus akar. Látjuk az evangéliumokban, hogy Jézus ez ellen a vallásos rendszer ellen ment. Ez ellen a mutatás ellen. Mert Jézus látta, tudta, hogy mindaz nem menti meg az embereket. És nem éri el az a vallásos rendszer a célját, nem szolgálja azt, amire igazából az embernek szüksége lenne. És ugye ezt, ezt próbálja. És maga a vallás, maga ez a vallásosság, egy nagyon rossz dolog. Féle ne égység, nem egyházak, templomok, vagy bármilyen ellen beszélek, hanem maga a vallásos rendszer ellen. Mert, és ez ránk is igaz lehet. És szerintem mi is belekerülhetünk. Mi is válhatunk ilyen üres, vallásos emberré, akik ezt a rendszert követjük, ebben a rendszerben érünk, és azt gondoljuk, hogy majd az jó lesz. Hogy azt mondjuk, hogy én hiszek, igen, persze, megszületett a megváltó, szűztől fogant, stb., így is, így, így is, és ő eljött, megszületett, élt, meghalt, feltámad, és becsináljuk ezeket a rituálékat, elmegyünk, eljövünk, éneklünk, urvacsorát veszünk, bemerítkezünk, stb., stb., de tudjuk, hogy maga ez nem fogja megoldani az életünket. Jézus az ellen beszélt, hogy ez nem elég, hogy ez nem fogja megelíte, megelégíteni az életedet, hogyha pusztán csak ezeket megteszed, megcselekszed, hanem az embernek arra van szüksége, hogy ebbe a valódi, valóságos kapcsolatba kerüljön az ember, az Isten. Mert mit is láttunk néhány része ezelőtt, hogy ott volt Ádám és Éva a kertben, egy tökéletes helyen, Isten egy tökéletes kertet, egy tökéletes földet teremtett, és azt mondta, hogy itt van tiétek, uralkodjatok rajta, ez a tiétek, élvezétek, mindenről lehettek, és sokas szaporodjatok, és sokasodjatok, és egy csodálatos helyen voltak. De az ember ugye elment, úgy döntött, hogy elmegy Istentől. Megszakadt ez a kapcsolat. Tönkrement ez a kapcsolat, és, és eltávolod a bűn miatt az ember Istentől. És ugye ezt a kapcsolatot nem tudja semmi helyre hozni. Ezt a kapcsolatot, hogy ezt a távolságot, ez a vallásos rendszer nem tudja megoldani. Járhatunk hatalmas templomokba jártunk hatalmas gyülekezetekbe, csinálhatunk nagy gyülekezeteket, hatalmas zenekarral, több ezer lélekszámmal, és lehetünk nagyok és híresek, de az nem fogja megmenteni az életünket. Lehet bármilyen a nevünk, lehet bármi a ruhánkon, vagy a ajtónkon, vagy az ajtón felett, vagy a templomunk tetején, kereszt vagy csillag, vagy galamb, vagy bármi az nem fog megmenteni. Nem fog megmenteni az, ha azt mondjuk, hogy én ez vagyok. Én ebbe az egyházba, gyülekezetbe járok. Hogy nekem ez a titulusom. Vagy én e már gyerekkorom óta bemerítve, stb. vagyok. Nem fog ugye megmenteni. Ezt a kapcsolatot, ami volt az embernek Istennel, ami ott volt az édenkertben, ezek nem fogják megoldani, nem fogják helyrehozni. Amit az ember kitalált, ezek a vallási rendszerek, amit már, amit Bábelben is látunk, vagy Babilonban is látunk, ez nem fogja megoldani. És ez egy hamis dolog. És talán ez a legnagyobb ellensége, vagy ez, igen, a legnagyobb ellensége Istennek, és az ő evangéliumának. Mert ugye abban ringatja az embert, hogy ez jó. A ringat, téged is, és engem is, hogy hát rendben vagyok. hiszen itt vagyok, uram, ma is itt vagyok. Nézd meg, tanítok, énekeltem, doboltam, itt ülök a széken, várom, hogy mikor lesz vége. És itt vagyok, és azt mondjuk, hogy hát ez, nézd meg uram, hát én megcsinálom. Tudod, ez olyan, mint a, az iskola, igaz? Elmegyünk az iskolába, tanító néni bácsi, én itt vagyok. Hát, nem? És akkor kérem szépen, hát, akkor én kapjuk már legalább egy kettest. Nem, mert itt voltam. Nálunk ez így volt az iskolában. Hát ah, ott volt, hogy ez már egy <gül> És körültek, hogy bárlegább ott voltunk, és mutatom, befogtuk a szákat. Szóval, és úgy gondolja az ember is, hogy ez valami ilyesmi. Hát oké, hát ez majd, akkor ez elég lesz, hát hiszen itt voltam. Néha eljövök, és akkor szép ruhát fölveszek. De, hogy ez nem elég. És srácok voltak Esztergomban angézán, és talán az ő mondta, nem tudom, melyikőt ők mondta, hogy egy bácsi azt mondta neki, hát én itt lakok a templommal szemben. Hogy ez elég. Hát a templommal szemben lakom. Hát. És tényleg, ők ezt ők komolyan gondoltak, tehát ez nem hívít volt. A templommal, hát ez gondolom, egy szett hely, harangoznak is, néha látom a papot is, meg sok keresztényt is, és akkor hát ez nekem elég. És sokan tényleg így gondolkoznak. Ja, és sok helyen talán még ezt is mondják gyülekezetekbe, be egyházakban. Ó, te itt vagy, ide jársz, ezt megcsináltad, akkor az elég. De nem elég. De a Biblia nem erről beszél, és nem azért, mert az Isten ki akar babrálni az emberrel, hanem azért, mert Istennek az a vágya, annyira szereti az embert, hogy ő azt szeretné hogy visszaálljon az a kapcsolata, abban az édeni kapcsolatba, hogy visszajön a mi kapcsolatunk ebbe a, az édeni kapcsolatban, hogy ott legyünk újra nem az édenbe, de a kapcsolatot, a kapcsolatunk Istenben az meglegyen. És Jézus ezért jött el. És ezért veszélyes ez a, ez a hamis evangélium, vagy ez a, ez a nagyon hasonlító dolog, mert, mert megtéveszti az embert és elviszi az igazságtól. Mert ugye nagyon hasonlít rá, hiszen Jézusról beszél, a feltámadásról beszél, az áldozatról beszél, bűnről, de, de nem mondja el az igazit, a valóságot. És soha nem adhat az embernek ugye a bűntől feloldozást, a szabadulást. Soha nem adja azt, hogy igazi megbocsájtásod van. Mindig ott, hogy egy ilyen kis bizonytalanságban. Hogy szerinted, itt volt egy kérdés az órálat, hogy beszélgettél, igaz, hogy akkor most száz százalék, hány százalékban vagy biztos abban, hogy a mész. És ugye valahogy a vallás az, a vallásos rendszer ebben a bizonytalanságba tart. Hogy, nem tudom, mert ha, ha papá jó imádkozik, értem, akkor talán, vagy ha mindig átadok tudok jönni, és majd kicsit úgy néhány dologról le tudok szokni, akkor talán. De, de nem erről szól, mert az igazi evangélium az azt mondja nekünk, hogy ha te hiszel, akkor örök életed van. Akkor neked meg vannak bocsájtva. És azt mondja, hogy Jézus igazságát kapjuk. Hogy, hogy most onnantól kezdve örök élet. Hogy... Nincsen, nincsen bizonytalanság, vagy nem, nincs kérdőjel. Nem kell aggódnom ezen, hogy most én most vajon odajutok vagy nem. Ha egy őszinte valódi döntést meghozunk, akkor azt mondja az ige, hogy ez a miénk, és örök életünk van. Nagyon érdekes maga ez, amit a, a, a, már itt a Biblia elején látom néz meg, a gonosz már itt bepróbálkozik, már itt jön. És hoz, hoz egy ilyen hamis ö, vallás, egy vallásos rendszert az embernek. De Isten meg azon dolgozik, Istennek az a vágya, hogy mi nekünk meg meglegyen ez a személyes kapcsolatunk. Ö, ma fönn voltunk Pesten, és volt egy ilyen pásztor találkozónk, milyen, egy hol havonta egyszer szoktunk ö, pásztorok találkozni, és legjobban e, azt élvezem ezekben az alkalmakban, hogy ennyire pihentődjük társaságot tényleg nem láttatok. Tehát, e, mi pásztorok? A pásztorok. Tehát azt gondolnád, hogy ez egy ilyen, fölmentünk a felső szobába, és akkor mi nagyon komoly dolgokról beszéltünk. Beszéltünk arról is, de hogy, hogy igazából e, egy dolgot veszünk komolyan, ígyekszünk, igyekszünk, és az maga Jézus, hogy ezt a kapcsolatot érdessük, és e, mindegyünk azt látja magába, hogy e, hát alkalmatlanok vagyunk erre, hogy ez nem rólunk szól, és, és ugye erről, is, erről is beszéltünk itt picit, hogy sok dologról beszélünk, ez egy ilyen megbeszélésen, hogy most akkor hogy kéne, mit kéne, mik a tervek, hogy lehetne ezt jobban csinálni, és, és mindig kiukadunk oda, hogy emlékeztetjük magunkat, hogy a lényeg, hogy erről beszéljünk az embereknek, hogy ezt ne felejtsük el, hogy van, hogy lehet egy élő kapcsolatot az élő Istennel, és hogy mi csinálhatjuk itt a nagy gyülekezeteket, meg szervezünk, pályázunk, építkezünk, és ezeket meg azokat csináljuk. De hogy mi ne nevesz, veszünk el ebben, hogy, hogy azzá válunk, hogy most építünk valamit, vagy szervezünk valamit, vagy csinálunk egy ilyen alapítványt, vagy, vagy uh, csinálunk egy ilyen szolgáltat, hogy ezek jók, jók, de a lényeg, hogy az, hogy beszéljünk erről, és neked is ez kell, hogy legyen a életedben a lényeg, hogy, hogy csinálhatsz ezt, azt, mehetsz erre, arra, de ezt ne vesz is hogy hogy ez a lényege az életünknek, hogy van, lehet egy élő, valódi kapcsolatunk Istennel. És hogy erről kellene szóljon az életünk, hogy ezt kellene, hogy mondja nek, én magamnak újra és újra itt nektek, hogy ez a leglényegesebb, ez a legfontosabb. Meghívtam egy nagyon kedves ismerősemet, hogy januárra egy, fog csinálni egy előadást. Csinálni fog egy előadást. Fog csinálni, kicsit beszélek csak. Tart egy előadást, ez még új, eszünk nem mondtam senkinek, ezt ma előttedtem ma, ma ki. Január végén, ő szombathelyen pásztor, elképesztő jó bizonsága van. Nagyon nehéz élete volt. De Isten, amiből kihozta, és annyira tetszett, ahogy beszélt róla. És egy, egy olyan háttérből jön, ahol nagyon, nagyon elvették tőlük ezt a kapcsolatot Istentel. Elvették tőlük ezt a, hogy te is Jézus. Mert egy olyan közegbe került, ahol a gyülekezet, az egyháznak a vezetői így ráúraltak az életükre is. Ők diktáltak. És, és emlékszem, amikor mondta, hogy elment egy budapesti alkalomra, és mondjuk beszélt ott Greg, néhány ismertek, csupa ver, mindig a kegyelemről beszélt. És képzeljétek el, most, hogy mentünk autópályára az autóba, ültem ott mögötte, és hogy mesélt ezt, hogy most is elérzékenyül kezem. Hogy ahogy a Greg beszélt Istennek a szeretetéről. Ahogy, ahogy olyan egyszerűen, közvetlenül beszélt arról, hogy Isten mennyire szereti az embert, és hogy, hogy akarja ezt a kapcsolatot. És, és akarom, hogy halljátok majd ti is az ő életét, mert nagyon-nagyon bátorító. És most azon dolgozna, a, a, olyan sok, sok olyan ember jár, aki nagyon megsérül. És így gyógyítják ezeket az embereket. És beszélnek nekik arról, hogy lehet egy valódi kapcsolatod Istennel. Nem kell hozzá senki, hanem te és az Úr. És ők ebből jöttek ki. És nagyon-nagyon bátorított ez. És tudod, ez a lényeg. Ebbe kell megmaradnunk. Ehhez kell ragaszkodnunk. És tudnunk kell, hogy, hogy a gonosz meg, megpróbálkozik. És tudod, hajlamosabb vagyunk rá nagyon, hogy egy ilyen vallásosá váljunk. Hogy eljöjjünk, a fehérünkünket, a nyakkendünket, és jó, hát én olyan, nem igaz már, hogy és te is komolyan. És elkezdünk, ugye, ítélkezni, elkezdünk így felülről nézni embereket. Hogy mi már jobbak vagyunk, de ez nem erről szól. Ez nem erről szól hanem bátorítani egymás, hogy lehet, hogy ez működik. Kérlek, bocsássatok meg nekem, és ezt nem fogom felolvasni a 13. verstől, a 32. rész, vagyis versig. Itt látjuk tovább ezeket a nemzet, nemzetségeket. Házi feladat, a jövő héten kikérdezem ezt tv Jó, mindenkinek. Minden nevet betéve tudni kell tudod. Jó, csak vicceltem, nem, de olvassatok el. 11. fejezet, 19. Az egész földnek egy nyelve, és egyféle beszéde volt. Mikor útnak indultak, keletről, Sínál földjéről egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek! Építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne az egész földszínén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa ezt, azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építenek. Akkor ezt mondta az úr, most még egy népez, és minnyi jöttnek, egy a nyelve, de ez csak a kezdete, annak, amit tenni akarnak.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 Ugye azt láttuk egyébként az igépen, hogy menjenek, lakják be a Földet, vagy foglalják el az egész Földet, és és uralkodjanak a Földön. Tehát foglalják el ezt a Földet. De itt meg az történik, hogy hogy ők ott maradnak, együtt maradnak, keresnek egy völgyet. Ez is egy érdekes kép, hogy a hegyről lejönni a völgybe. Ugye ez úgy, egy próbáljuk egy ilyen lelki köntösbe öltöztetni, akkor, akkor lejönni arról a az Isten helyéről, és lejönni a völgybe. Lejönni, eltáborodni. Tehát ők együtt maradnak, és nem, nem teljesítik azt, Istenek azt a parancsolatát, hogy menjenek, és, és foglalják el ezt az egész földet. Ők úgy gondolják, hogy itt maradnak. És... Egy hatalmas épületet akarnak építeni, egy tornyot. Különböző leírások vannak erről a toronyról, vagy, vagy elképzelések, és az Istenhez vezető kapunak is nevezték, vagy egy meny kapujának is. Azt is mondták, hogy minden téglára ráírták az Istenüknek a nevét, ez márduk volt. És azt hogy az égig ér, és a mennynek a városa ez, és ebben hivalkodtak, vagy ebben büszkélkedtek ezek az emberek. Volt itt egy templom is, eh, ahol az ő Isten tiszteletei folytak. Ez valami hatalmas építmény volt, eh, kétszer nagyobb, mint egy focipálya. Eh, és tehát valahogy vagy az alján, vagy a tetején, különböző leírásokat olvastam, volt egy templom, ahol történtek ezek az Isten tiszteletek vagy az Isten imádatok. Ez egy csillagvizsgálóként is szolgált, és a csillagokból akarták kiszedni a, a jövőt, vagy milyen vagy válaszokat kapni, ugye ez is ismerős már, ugye a horoszkópok, tehát ez innen jön. Mennyi sok embert, ugye ez tönkretesz és, és, és megvakít. Azt is látjuk, hogy volt bennük egy, egy lázadás Isten ellen, hogy függetleni akarták magukat, függetleníteni akarták magukat Istentől. Nem látunk itt semmit Istenről ezekben a versekben. Menjünk, találjunk magunknak, szerezünk magunknak nevet, építsünk várost, mi, mi, mi. Nincs benne sehol Isten, hogy megkérdezik Istent, hogy ő mit akar hanem teljesen, teljesen el akarnak menni távolodni ö, Istentől. És azt látjuk, hogy az ember teljesen eltorzul, elveszitte az Istennel való személyes kapcsolatot, és egy valamiféle egy ilyen vallást hoz létre, amiről előbb beszéltem. Nagy épület, nagy pompa, és ugye mindezt próbálják helyettesíteni, mindazt, amit ugye Isten akar adni az embernek. Nagyon érdekes ez, nem? Hogy csinálják valami nagyot, hogy ma az milyen, ugyan, ugyanilyen az ember. Akkor azt mondják a, a Bibliára, hogy hát ez már nem aktuális. Tudod, ez már régi, meg stb. Hát ember. Az ember ugyanaz sok ezer évvel korábban is, mint ma. Ugyanolyanok vagyunk. Ma mit csinál az ember? Nézd meg azokat az országokat, euh, Dubaj például, ugye, milyen épületeket építenek? Valami őrület, nem? Több 600, nem is tudom hány száz méter, vagy 700 méter magas. Ez a hegy, amiről beszéltem, ahol van ez a az 700 méter magasan van. Tehát, hogy és, és újra és újra látunk, ugye rálicitálnak. És próbál az ember magának nevet szerezni. Próbálja magát függetleníteni Istentől. Hogy ma ugyanezt történik. Az én életemből is, a te életemből is, hogy ez megtörténhet. Ja, hogy mi nem, nagy, nem, nem építünk valami nagy házat. Nem. De építjük mondjuk az életünket. Hogy na, majd én valami leszek. Majd én ez leszek. Én ilyen leszek. Én külön leszek. Én majd kitűnök a többiekből. Majd én... Igaz? És hogy az ember ugyanilyen, függetleníteni akarjuk magunkat Istentől. Nekem nincs szükségem Istenre. Ugye az csak, a, az csak a bénáknak van, az csak a, az a ilyen rokkantaknak van, az csak egy ilyen mankó, és igazából csak a gyengéknek maga, a bénáknak van szüksége Istenre. De az a helyzet, hogy minnyáján bénák vagyunk. Ugye bűneink miatt mindjárt bénák vagyunk. Ilyen rokkantak, leprássak a bűn, ugye ezt írja a Biblia rólunk, hogy a bűn ugye így elképezi, mint a leprát. És, és ezért van szükségünk mindjárt erre. Tehát az emberben újra és újra benne van ez, hogy ellenséges Istennel, de nagyon érdekes az is, hogy, hogy aztán egymással is. És nagyon érdekes az, hogy Isten azt látjuk, hogy összekeveri a nyelveket, Ez miért az embereknek muszáj volt ugye, szétmenniük, belakni az egész Földet. Ugye itt azt olvassuk, hogy ő itt szélesztette szét őket az Úr, és az egész Föld színére. Tehát innen indultak meg, ugye gondolom mindenki megbeszélte, hogy te értesz, engem? Igen, na akkor fogva, akkor, akkor megyünk veled, és akkor ki ez, aki még ezt érti? Lehet tudom kézni, hogy micsoda lehetett, az elképzelhetetlen igaz. És akkor, aztán kézen fogták egymást, és akkor elment mindenki a maga helyére. De, de nézd meg ezt az űrzavart, ami itt keletkezik, és aztán hol látjuk ezt a Bibliában, amikor újra egységessé válik. Hol válik az ember? Mikor történik az meg, amikor az ember egységes? Amikor különböző nyelvű, Emberek egy helyen vannak, és ugyanazt hallják. Mikor történik ez meg? Ugye ez is egy van, ez is egy ünnep? Pünköskor. Pünkös uh -huh. Ugye ott vannak különböző emberek, menjünk oda, a kettő, és a megígért, megígért Szentlélek megérkezik, kiöntetik, és ez történik második rész első versétől, amikor pedig eljön egy pünkös napja, és minden együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamuszt hasonló zúgás támadt az égből, mely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lárnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Minnyien megtettek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó a férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete közül, között értek. Amikor a zúgástámat összefutott, és a, ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkoztva mondták, ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából galilából e Akkor hogyan hallhatja, hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek, elémíták, és akik meg Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban, Líbia vidékén, amely Szirénia mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeriták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ámélkodtak minnyáján, és nagy zavarba kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolva mondták nekik, hogy édes borttól részegedtek. Meg tudjuk, hogy nem ez a sztori, hogy nem, nem, nem a borívás volt itt a lényeg. E, milyen érdekes ez látod? Hogy, hogy hol, van, hol van az egység, hogy hol van a kapcsolat Istennel? Hogy hogy, hogy hogy születik meg az a kapcsolatunk ebből az űrzavarból, ebből az elválasztottságból? Tudja, akkor, amikor, amikor megtérünk, amikor Isten szent lelke belénk jön, amikor betöltekezünk Isten szent lelkével. Mikor történik ez meg? Mikor történik meg ez az egység, ez a kapcsolat? Ugye a lélek, a lélek által, a, lélek, a lélekkel, léleken keresztül való kapcsolatban. Ugye ez történik. Ugye ekkor valósul meg az az egység. Istennel, és az emberrel is. És nagyon érdekes még egy, még egy párigevers, Jelenések könyve, 7. Uh, 7. rész, 9-12-ig. Ezek után láttam, így még nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből, és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmágak, És hatalmas hangon kiáltottak, az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus és a vének négy élőlény körül, arcra a trónus előtt, és imádták Istent. Ekképpen Ámen.” Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálóadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön, örökké. Amen. János itt a jelenések könyvében leírja azt a jelenetet, amikor ott állnak, ott állunk majd az emberek, minden népből, mindenfajta féle nemzetből, törzsből az emberek. És mindegyik egy formán, egységesen, egy nyelven dicsőítjük Istent, és leborunk előtte. Ott vagyunk megigazulva a fehér ruhába, pálmágokkal a kezünkben, és hatalmas hangon ezt kiákluk. Újra. Ugye ott valósul meg az egység. Ott a mennyben. Há, milyen jók ezek a képek. Hát adott pünkös kor, aztán a mennyben. Ugye itt a Mózes könyvében azt látjuk, hogy zűrzavar, szétszéledés. Itt azt látjuk, hogy, hogy a lázadásnak ez lesz az eredménye. De Isten mindezt helyrehozza. Az ember nem tudja. De pünköstkor kitöltött a lélek, és a lélekten keresztül egységben lehetünk. És ott a mennyben, majd valójában szemtől szembe meg fogjuk ezt tapasztalni. A mit látunk befejezésül? Hogy ö, ezek az emberek egy lázadásban vannak. Mikor láthatjuk, hogy mikor hogyan ö, veheted észre az életedben, hogy vehetjük észre, amikor lázadásban vagyunk. Úgy mondjuk, amikor elveszíted azt a, a Elveszíted az Isten dicsőségének a hiányát. Amikor, amikor ezt a valóságot elveszíted, és valami mással akarod bepótolni. Amikor visszanyolunk valami máshoz, valami régihez. Amikor valami pompával, csillogással, toronyal, csiribí csiribá, hókuszpókkal próbáljuk betölteni azt, amit Isten akar adni hogy keresek egy másik gyülekezetet, keresek egy nagy gyülekezetet, keresek egy mást helyet, egy jobbat, ahol ez van, vagy az van. És ugye, az emberek valamikor tényleg járnak gyülekezetről gyülekezetre, keresnek, de sehol nem találják. Azért, mert ilyen, mert lázadás van a szívükben. És Ebből is észrevehetjük, hogy egyszerűen lehet, hogy csak lázadunk Isten ellen, hogy elhagytuk azt az egyszeri kapcsolatot, azt az első szeretetet Istentől az Istenünkkel. Nem vagyunk egyetértésben. Valami ott afér van a testók között, De azért, mert lehet, hogy nem vagyunk abban az igazi közösségben Isten. Azért, mert elhagytam az Istennel való közösséget, elhagytam az emberekkel való közösségünket. És, és ezért ott van ez a zavarodás. Ott van ez a nem értem miről beszélsz. Voltál már így, amikor egy tesó elműd az úrtól. Nem értem miről beszélsz. Nem ért meg. Visszajönni. Visszajönni Istennel a kapcsolatban. Betöltekezni Isten lelkével. Akkor értem már. Értem már, miért ez a szíved. Értem már, miért ez a vágyad. Mert ugye, ott vagyunk egy lélek alatt, és, és ugye egy vízióba tudunk menni. Nagyon érdekesek ezek a történetek, nagyon érdekes képeket láthatunk belőle. De, de hiszem, hogy Isten arra akar minket bátorítani, hogy maradjunk meg ebben az egyszerűségben. És ö, a tizedik résztől pedig újra... Ö, látjuk a nemzetség, sém nemzetségét, ami, ami eljuttat minket ö, egészen Ábrahámig majd. És, ö, és ugye igazából ez a lényeg, ez a, ezért fontos ez a nemzetség támbázat. Ábrahám miatt. Mert ugye ő az, akit Isten elhív, és akinek keresztül eljön a megígért messiás. Eljön a mi Jézusunk, eljön a mi drága ami a messiásunk. Aki megváltott minket a bűneimből. És igazából ez a lényeg, ez a családfa a lényeg, ez a nemzetség a lényeg. Több van a Bibliában feljegyezve, de ez, ami egyedül teljes, ami hiánytalan és hibátlan. De ez Jézus miatt. Mert amikor az emberek, ugye ezt mondtam már korábban is, amikor az emberek azt mondják, hogy te itt van a messiás, meg ott van. Ja, mutasd meg a nemzetség táblázatot. Mutasd meg, hogy visszavezetheted egészen Ábrahámig és Ádámig. Jézus visszatudja vezetni. Az evangéliumokban, Márkéjában, mert olvashatjuk az ő nemzetség táblázatát. Hogy ő valóban egy ember volt. És valóban Isten is. Száz százalék ember és száz százalék Isten. Ne kérdezd meg, hogy ez hogy működik. De, az volt. De ez szükséges volt hogy megfeleljen a, a messiási elvárásoknak, hogy ő ember is, és Isten is. Nagyon ér izgalmas lesz a jövő hét is, hogy majd látjuk Ábrahamnak az elhívását, ugye a hitatja, és nagyon jó történeteket fogunk fel a kapcsolatban látni. Most fejezzük be egy imával. Uram, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, hogy le vannak mindezek a történetek jegyezve, hogy nem vesztek el, hogy hogy itt maradt a kezünkben ezek a több ezer éves történetek, és hogy, hogy tanulhatunk belőle, hogy felismerhetjük belőle az ellenségnek a, a munkálkodását, a, a hamis terveit, és Uram, adj nekünk éberséget, hogy lássuk, és hogy, hogy a mi életünk ne váljon ilyen vallásossá, ne váljunk ilyen üressé, hanem segíts nekünk, drágó Jézus, mindig hozzád menni, hozzád közeledni, ezzel az egyszerűséggel, azzal a, a könnyedséggel, hogy, hogy jöhetünk, bárhogy is vagyunk, és köszönöm, hogy szeretsz minket, és hogy munkálkodsz a mi életünkben. Erre kérünk, hogy ezt folytasd, folytasd ezt a munkát bennünk, és kérünk most, hogy áld meg a közösségünket, ahogy beszélgetünk, hogy imádkozunk, legyél itt közöttünk. És áld meg a hétvégénket, vagy felüttülést, vagy pihenést minnyájunknak, és... Imádkozunk, hogy gyűjts össze újra minket, majd vasárnap délután, ahogy összegyűlünk újra, Isten tiszteletre, és legyél itt közöttünk majd. Jézus nevében Ámen.